Bismillah arrahman arrahim, alhamdulillahi rabbil alameen As-salatu wa s-salamu ala rasooli ala muhammadin wa ala alihi wa as-shabih wa man tabi'ahum bi ihsani la yomid din Allahun nama dhuva rafal androi ma dhuva t'abrti din din dhuva ala qarqo ima mersa ala uza dhuva ki ima ta allahu čofimi muhammadin sallalatu wa sallam mi familiati, mi shokat vajzata qen dhikin katru kden din dhuva tuk saibota durrë lazar sot po takojmën takimin e radhës në këtë ditë, bekuar, ditë gjumaja, duke Allah në që në të bekuar të xumaja duke lutur Allahun e mbanduar që na mundson të arrijmë mirësitë kësaj dite, shpërblimet që ndaruan nga çdo e keq dhe e ligë. Kemë filluar disa xumë me radhë me shtjellun një nga porositë mbeshtore që Muhamedi sallallahu alajhi wasallam jë ja dha njërit për shokve të ti. Po kjo porësi nuk ka të bëjveç me ta. Ai, pas taj në e përsole dhe neve, këtë porësi diri sa arriti, diri të e njësat, dhe dhe të vazhdojmë kështu dhe i në ditë e gjukime. Kjo ala është për sahabion, e njohër, e brudherrin, Allah që të kënaqër me ta, i cili për cilë se Muhammedi sallallahu sallam, ja ka dhën disa porësi. Dhe ne kemi marë tri nga këto porësi. Nëse Budheri, radiallahu ta'ala, në tha Miku im Muhamedi arihi sallat Do thom ka porosit me shtat gjera E para ishte që Ti dua njërës E shkret njërës të ngrat Dhe të jem afër t'yune Porosia e dytë ishte Të shikoj gjithë më natë që është më ullë së une Juna që është më lërë së une dhe Në punë të të të fëjë bote Gjithë më shikoj se ka më keqë e t'i e shumë mirë, që t'i e shumë rahat dhe t'i e shumë mirë njësë për begati që Allah t'i ka dhe. Dhe përësia e tre që kemi përfundume të e jaun e kaluar ka qenë nga përësit me i mbajt lidhjet farëfisnore, më kujdes për farëfisen, me i vizitu, me i ndihmu, me i përkrah e kështu më radhë, edhe në që fësa ta nuk janë në shta në nivel në durëtë Lidhjes me ty Dëmohon edhe në që fësa ta Nuk vizitojnë sa duhet Nuk kujdesin për një sa duhet Te Bën mirë Te kujdesu për ta Këto kanë qënë tri porosi që I kemë përmerë në takimet e kaluara Sot dhe të vazhdojnë porosin e katërt Ku Abu Dherri Radiallahu ta'ala anu tha Vë avusani Në la e khafa fi Allahi Loh me të laim Në ka porositi i dërguar Alihi Sallatu Vesselam çan në rrugën e Zotit mos të mrziten për asnjë çertim. Për asnjë 900. Domethën Mekat fi Al-Muhammed Alihi Sallatu Vesselam se nëse ti në rrugën e Zotit nuk të bën dëm kush të lë të keq për ty nuk të bëndam kusht qërtan, nuk të bëndam kusht në nëqman, nga se ti e ke përzidh, atë që është drejt dhe atë që është të përtit. Kemi thunë në disë arë të ndërdozër, se në qovë se ne i njojmë si duhet, fjallë të Allahut dhe fjallë të pejgamberit Alehi S.A.S. nuk kemi qka muhamen sa a thua vol, a kena mira si kena mira. Për shambullë, ke besu në diqka Zodit kam su me besu në atë që nuk e shërë nuk e shërëtën për shremull na besuim në Allahun në Allahun se këna pa po, ama besuim bindë shumë se Allahu gjëllë gjallë e gjithësën se ka me milione e milione argumentët që flasin qarta se Allahu e gjithësën na kemi besu në gjennet a e këna pa po gjennetin? ju na besuim bindë shumë se ka gjennet Edhe besojmë se ka gjëhenë Na besojnë bëndë shumë Pa u lkund, fare, pa u hamen Se këna murin gjallë Dhe këna me do në logari për allatë pëllon Kur besimtari ka besojmë këto pikë Dhe shumë tjera A ka mundë si dikush marrë dhe me E hamenë me në mirë se Nuk dijet aja ke, ke qilua jo përshamu Ose përshamu disa njerë Kusho arpja tjetë Të të fjallë do në që s'kan ku fali dhe me logike dhe me arsynë Besim tuaj Hamadit, vallai, nështa të, në të këqyre. Ja, be kam të them, në rrugën e Zotit, iq mos Hamad. Bawi bindor se ti ja ke qelluar sa që është e vërteta e vetme, e nuk i ka çka Muhamendi më ulkun. Ka njerëz të ndru, të cilët kanë besuar në gjëra caktuara, i kanë besuar një ideologji, i kanë besuar një partië këtu më radh. Pastaj ju është bërë çarsë këtë gavi nga çet. Në kemi pasë sistem 50 e qarë ku njerëzë kanë bobinë të e kalonjetë për të... E tani një është bëhe qarë se kitë ka qenë gabim në ka qenë padrejtë së ka qenë vërtetë e kështë më rrallë E shumë të tjera, ku njerëzët pasaj mundën me nërshmu në në në në dhe me ullkundë Mirë pa në qovë se ti ke marë mësime të zotit shpallë në Allah që në gjenalu në qovë se jetë ti duke zbatu A që Allah u të kamësu, kur më suhamen, asë më sundi në mvlerësum, asë më su të tërpëna, nga se nuk kanë fen e zotit që, kam mund si di shka me të bomu u kush paradikujt. Kur? A kam mund si për shamu, me undi di kush i të, të tërpënum, pse ka zbatu një urdhën zotit. E ka boni, Allah u kallon kërë u bëjmë këta, Muhammedi asume kamësu, me boj një punë, aja ka boj, e pastaj, ka dojnë që i kjo punë ka, ka ju e mirë, edhe mu kuqë për a njerëzë, a ndodhë këso, ja, kërës ndodhë, na mu në mu kuqë për punë tona që i bojnë, punë, na që i gujtëm e punë nga bimë, po, për gjunatëm e, e, e, e, e tona si muslimat, na mu në mu kuqë, ma ndje edhe për dhe dheprime që i bojnë në njëme në të islamit, edhe të mu në mu kuqë që ata i bojnë nga ignorancë, nga, i bojnë Mirë po, në çoftë së dëshmohet me argumente të qarta, ato që ulemojat na kanë mësuar, hojallor na kanë mësuar, se kjo është nere, kur? për Zotin, këtë Zotin na kanë mësuar. E a bova kia më kush piksoj mosen derë? Ku? Përkundazi. Për ai muslimani të ndrëgozat është krenar. Muslimani është ballhapur. Muslimani është gjithmonë i nderuar dhe i privilegjuar me fen Allah xhallahu, nuk ka çka më turpukur. Dhe çdo urdhën Zot e çaja që kanë bën, pse Zoti e ka mësu, e bën në shumë mënyrë të ardhshme publike me knari, me rahati dhe me gjithatë mirat. Vjen koha namazit, se kogale, kudo qoftë e vendos së gjatën dhe falët, po mos po thoin po marrë, pse çka ka marrë marrë me namaz që a këmë nërë marë me thonë që na e falë në mozën. A ka diçka të, të tërfë në këtu? Për këndrë nëzit, du shë mu krenu që Allah të ka në ru, e të ka përzgjith, ti me kone që e falë në mozën. Ti kër e falë në mozën, qëka për? Kër e falë në mozën, qëka për ti? Begatitë dhe mirësi që Allah ti ka dhonë, dhe kujdisin që Allah i ka ndajtije, ti po i e mirë njësën dhe Allah të. E mi thonë dikuj që t'ka bo mirë, faliminderit Me i qenë mirë njëhas A ka marrë këto? Jo marrë mas me qenë mirë njëhas Marrë shme ja muhut mirë a dikushet i ka bojë Që ka marrë? E kështu marrë Shkani sa të nërkë të zërë Fatë këtësisht Sa ka veprimet caktuar A që njerëzit i bojnë Edhe pikën e marrës nuk e kam Heq Lëj lëj mode Lëj lëj mënyre Lëj lëj qështë e caktuar edhe njerëz Për kundrazi, ndijin krenar, mundun me nabinë na, na, na se kjo është përparim, e kjo është zhvillim, e kështë më radhë, dhe, konë nga ta që fatë këtësishë musliman edhe, nështë ta kompleksuet ka jetë përbëdhë, dhe primet të tila. Sa ka gjatë saktuar që, se ka plegjika, se ka plegjika, s'ka arësyje, njërës të bojnë, edhe nuk kanë morë, mburën me të, E të gjithë dhe vëprim që e bënë njëmën të asë që Allah të kam su Ka lëgji, ka rësye E ka një shpjegim E të ja duksh me kohën pasaj me marrë Të marrë një shamu të konkrej Që në është të ndërlidhët edhe me ditë të sëtësme Na në islam Kemi disa festa Apo Allah në kam porosit Kemi një festa Një për festeve tona që ne i festojme ashtë kush Bajrami Edhe bajramin Feter Bajramin, edhe Kurban Bajramin, e kemi fest, apo? Mirë, me në vetë dikush, e pse ju musliman të feston i Bajramin, për shambu? A kena shpjegim na për kitë pun? Dhe kë shpjegim i jone, a është e arsyshëm, a është i lëgjekshëm? Apo nuk është i lëgjekshëm? Ne a gjërëm një mujdet Ramazan. Ne një mujdet mundohemi me i najtë zotet në adurim, në përkushtim, në sakrific, apo? Dhe pasojë që të përfundon kjo sakrificë, dhe pasojë që të përfundon ky angazhim, dhe ky udrim, është shumë elogjikshme që si pasojë e një suksese të arritur, njerëz mund të quhen besu. Është logjikshme kjo. Është mbarështme. E kemi Kurban Bayramin ku është kjo me, i ndërlidhur ky Bayram me Haxhën. Miliona haxhi shkojnë buin haxh. Me sukses i përfundojnë ritualet, rahat e mirë e kry një obligim të zotit po adhata që kanë mendve në ty një atëherim kurbanin në nënë boj një puna ta boj një sakrifisë gjithë zbashko pas saj sakrifisa ashtë e logikshme dhe e arsyshme me, uf, me festu po pas taj festat edhe kër i festu arsya e festimit ashtë kësh suksesi këna bo pun këna fitu, këna rrit apo këna fitu shpëllimit më dhaja kenan gallnu mbi të keçën e kena respektu kërkesën e urrën e Allahut andaj festojm do të thon pse festojm shumë e arsyeshme dhe shumë e logjikshme po mirë si festojm edhe këtu e kemi të arsyeshme dhe logjikshme edhe pse bajrami është festë e arsyeshme mirë po mu qu do kush më, më shpenzuu lidhje pa lidhje apo vanë pa van e pastaj do me shprenim, me, me, me, me arkëtim të pale gjekshme, jo një njërëzor, a i themi se veç festati, masë jo vajram, qështu shë festo? Ja, nuk banë. Andaj na, pse festojmë, e kemi shumë të arsyshme dhe të le gjekshme. Po dhe si festojmë, që ka fjesën e vajramit, është obligim sa dhe ka të lë fitëri. Apo? Për në, fjesë që e ke barës me festu, të ujni mu tjetërit. Barë që e ki. Apo? Eqë. E, a është kjo fest e logikshme të është, e arsyshme? Apo? Në, e ki obligim nuk mund është me festu veç vetë. Obligim e ki e që festen me nda bashk me a tjetërin, që s'ka, bërë që ki. Dëmonë, në kështu festujmë. Festa e bajramit në nënkupten vizitët, dëmonë, në me ullidh me farefisit, me pri tjetërin, që ka gjitha veprimet e mënyrës e si festujmë na, janë të logikshme, të arsyshme, morale, njerëzore, solidare, e kështu më radhap. Pas taj, edhe kurban bëjrambe. Dëmëhon, e thirë kurbanim, së në mërë për vetë i krejtë, e kemi shpjegu, e danë, ja e pa ti një pjesë, ti një pjesë, e kësë më rratë. Dëmëhon, fest e ndërtuar në arsye të festimit, mirë, po edhe mënyra e festimit është shumë njërzore, shumë arsykshme, shumë në gjekshme. Një fest që nga lidhë ma shumë me zvete, një fest që nga mësën me edat Një fest që mbjellë dashurime së njerëzve Një fest që garantën paqe Edhe qëtësi pa zhurëm Pa halakama A është kjo fest normal E logikësme A duhet me të arë marrë për e kësë i feste Jo mërë qëfar Për këta për e kamersat Mos Mës djenë marrë për asgjë Mos unë gushto për asgjë Mos ushtë qëtëso për Qërtimin e askujt Kur ti Këtë e bënë në rrugën e zë Gjellewala Në të ashtë të ditë njerëzit po shojëm Në formë në ndryshme mundon që më organizuë dhe me prit vitin e ri Dhe blenë, në hargjojnë e kështu marad Së është më rëndësia e tash, ashtë jone, ashtë jone, të ashtë fesët e jona, së është fesët e jona Në e dimë qëta që në fesat tonë e kështu marad, mirë po Nëse dikush dhe me fesu vitin e ri I themi pëse po e festanë është një çojak, jaka apo vetë s'pyet, na s'e bën na pitet dikujt tjetër pa jë bu vetës neve. Pse bajramen, e buvë dashneve. Pse feston bairomen? E shpjegoj. Pse feston këtë? E shpjegoj. Pse feston fitën e ri? A ka rsua po shkojnë vjet. Po na masi shkojnë vjet na do të mërzit se mang gardeki apo as në, që feston njëri deken e vet. Feston njëri harxhimin e jetës. Me kurën që ka qenë një vjet veç bardh, knaqim këtë vjet sukses në të në onët ja të ke fundit apo. mirë për na së ka jofë që nuk na, na i dhëtën dikush ka di shka apëton, përshur, apo. e ta është kërvjen vite a ka arsuje për daj kush duhet mu të të pënu kush duhet mu nivella pak ma cili hadit ta është përshkujmë të mënyra apo. mënyra e festimit Këto atoçi shuem tu tu tu i mush kësa të tubli, a ne na të lhajnë të, të pin. Por e ati është mirë, por çoto kësa të mos ta kuptoj. Ku na bëja çan? Vetët. Apo a është e njohur që për shembull, sikurse kemi i për Bayram, sa të kanë fitrin, si më pas sa të ka të viti i ri ka? S'ka gjë. Njerëz për viti hajnë të pin. Ku si bën më? Pastaj mos lasim për këqçësim ka dikush që ndoshta ka ka e, smuj ka sanso ka gol muzika deni do mund un kulm e kërsimat e shumta që çdo vit ka të plaguosën e të lënduar apo e forma tjetër shumë dha që s'du me i dallimin edhe me çfarë kënarie me çfarë mburje se kjo është për parim për parimin e ko këtë vëlla bota nuk ka përparuar tu festu vitin e ri po tu punu jo tu festu e jo tu pushu e tu flajti Bota ka përparu të punuat, të angazhuat, të nejtë natën të pun, po jo të nejtë natën të festu. Ata festojnë vitë në rritë, ty në nga se normal, vetë, në manjë kanë festë dhe vetë, nësë o problem. Mirë, po, nuk duhet me e marë zhvillime dhe përparimin të kërsima, e të ushimi, e të festa, jo? Përparime dhe zhvillime që popojt e mdhaja kanë rritë, valoj me pun, jo të festu. Për. Përndaj, na muslimant, kemi për çka mund krenu vëllaj, kemi edhe festa kemi edhe të nëtë i kemi, janë të arsyshme, janë të legjekshme, edhe, edhe pse i festojmë, po edhe si i festojmë dhe keçka bujnë, për ndaj, anë nuk do të ishte shumë e a mirë që para që njëri shpenzojnë, dhe ato mënyrat nëshme që jo rëllëherë, janë format të shprenimit, të, të, të arktimit dhe festimit, që ato tjenë të orientuar a ka njerës që nështë në ta nuk ka me çka me cil sabon as për ushqim të as për drua as për shumë punë të tjera kështu më radhë. Andaj tha Muhamedi al sallallahu alajhi wasallam Abu Dharrit, "Ella tkhaf fi llahi lawmat al-aib." Hiç mos e kinj gola. Leqërton kush ka dhon. Le thot, le thot i parapambetur, le thot çka thot apo ti siej ças thot? Ti e din se ti ajo është ajo që ta ta kamsuar pastorin. Fëjuta ajo është ajo që ta kamsuar logjikën dhe arsyen. Feja ju të vështajt që la ta kamësu besime drejtë. Feja ju të vështajt që la ta kamësu respektinë, mshiren, falen, gjithat miratë. Andaj pse këna mund i nga kjeqë? Përshka? Po, përshë që pobojnë ata? Po, ta le të bojnë ata pobojnë përvejti. Ata, na, a këna autorzunat një kanë mund që bëni qështë jo. për njëva? Një, për kënda zi? Nuk ka, që ka një të të vëzërë, nuk ka popull në botë, Në pjesë saktuar të tëzoristë nuk kanë bëhë krime. A po, mene që do po po për shamu. Sa të shqivillume, civilizume, e për para? E ka një dosje të zezë që vjenë marra për e saja. Ka dhe fekës, to. Shumë grupe, në emën të feve, dërshme kanë bëhë krime, kanë bëhë kërdina, kanë dhe djak e kështë mërat. Kanë bëhë. Sa të ta, thujnë, së shkënë regull, me regull? Mirë, po. Kësh ka kërku? Më shumë që të ndalit dhuna, ose është distancu pe grupëve të dhunësh me më shumë se musliman. Në në stop të dhunë, së është islami në kështot, nuk kam shumë pe kështot, s'jena në kështot, në në stop, vazhdimisht. Pse, Pse një grupi vogël, i caktuar, e përdor dhunën fatkecësht, agresionin dhe bën vepra dhe të pahishme, jo njërzore, në amën të fest, e pasaj bënë që musliman me e vujtë pasojnë e të rative primit. Përndaj, në finë tonë, vëllaj, nuk ka diqka, qina si musliman, duhet me ulko, kënë vëllaj që ta, i shko mi me a qi dore në hoj që ta, mos e kalëzë që ta, s'ka kërgjë. Ollë e mune me marrë Koranën, edhe pe i fillimet, teri në fundë, fletë për fletë, fletë për fletë, rashtë për rashtë, surë për surë, krejt ka një ka një me lezu, edhe kur gjaheq, dridhe të zemë e tashtë që ta që në kal Krajt e kalzojmë, s'kohat mshëftën a kur gjënë. Bile, bile, pe gjënave më të mlla jashtë me mshëfë ata qëka Allah ka dhënë, me kalzojmë. Nuk guzëm me mshëfë, nuk guzëm me mshëfë. Përndaj edhe në hadith e pegamberit Alehi S.R.A. A kemë diçka që njeri me thëmë, vala, qëta e ka thonë pegamberi sa mama qëta është qyshë mi kalzojmë t'ina? Kalzoja? Se, Patyshim, janë mësime që i bojnë dobi njerëzve, i bojnë dobi, i bojnë dobi çdo kujt, ty familjes tona, ashtu si tona. Për këtë ta pegam besën, in la khafe fillahi laubat alaim. Mka porosit i dërguar, jan, ka jan, por jon, dërguar jon, në ka i jam, mka porosit miku i jam, po miku i on e dërguari i on na ka porosit që mos të brenguosim për çortimet atyre që na i bojnë për shkak se ne jemi në rrugën e Zotit. Mesimtar është qenor, mesimtar është bollhapur meknat si i kërko obligimi i detit pa asnjë ngushtim nga semsimet tona jam simet e besimit të drejtë simet tona jam simet e njerëzimit jam simet të moralit jam simet të familjes jam simet të raporteve të mira të respektit e të nderit e kësaj rradi prandaj edhe pejgamberi tha mos ushqetso nga fjalë e ndyshme që dikush mund të të thonse se ti je në rrugën e Zotit xhelalulahu E pas të ja dha përrasin tjetër që me të, edhe pa e përfundojmë, se ka orë dhe kohazanit, i tha përgameri s.a.sallem e bodherit, e bodherin a tha neve, «Wa usani en e ku le l'haqqa, wole u kane murren». Shë ka këtë përrasil asë një, o Allah, se cila ma e ome se tjetëra, ma e këndshme se tjetëra, ma e mirë, e du bëshme. Në ka përrasit gjithashtu, që ka me mo? Ta them të vërtetën edhe në që është është hithër. Se kam për qifë, unë me thonë, ki me thonë. Ka era për shambu një vërtetë, nuk dhvjen omëll me thonë. Apo? Ka një një vërtetë, nuk dhvjen sheshe me thonë. Thuja. A është e vërtetë. Nuk është endelidhur në islam. E vërteta dhe e drejta me interesin e askujt. A jo mbetet e pavarën. A jo mbetet bitë gjithë. Rëndaj edhe. Nëse argumenti fletë, se unë e, kumë gabu, e kumë bu një veprim, edhe dikur shtot, ti u që ke po qëtaj ma këqure, që është për thotë, që i tapi. Apo, qërë që pot, unë e me thonë, për shka këse unë e kumë bu, me thonë, po, po veç, me e pështilë, se unë për më nështë, ja, aska kështë. Allah është përblevë, të falim njërës. Amun e unë vjenë, kër dikur shma, thuje, po, qështë të që është Pranaj, thojë vërtetën. Edhe nëse nuk vjenë shishme, s'ka gjë. Edhe nëse në është e hidhur çdo aspekt i të sotit, pranaje çka është. Mirë po, e qiot. Mirë, por më pshtilde vërtetën të drejtën më mbulo. Pse nuk është në favorin tonë, nuk është në interesin tonë, nuk është për çefin tonë. Kjo është në kundërshtim me porosin që na dha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. A dhe muslimani ka obligim që të mërë dhe vërtetën pëj kuj të qoft, edhe në qoft se është armik. Vjenë thë të thëtë, te për banë që është të keqe ki, mire ki, që është të keqe kam. Apo, e vërteta pranon pëj kuj të qoft, s'ka gajnë. Muhammedi sallallassantë, në vëzër, e porositi e buhureren me marë një mësim, edhe pse e kështë mësu shëjtani. Shëjtani ishte personifiku në fond njërit, edhe ishtari i kështën e buhureren së një mësim, E bólera tregu pe gamerson tha kusum tha tha e ka thonë të vërtetën dhe pse i rran. Po ai ne në sin Shytoni rran. Mi po e ka thonë të vërtetën që të marrja. Kush do koftaj para më? E lemo me konjire, pse është fjetër skogala? E pse është këmbë tjetër skogala? E ka thonë të vërtetën. Po po vjenin natë me marpëtinë, e këtu scoj natë. Kur bën fjalë për të vërtetën, për drejtën, besimto në kujnot, është i hapur. E marr pe kujt do qoftë? që shoqëram së pejgamberisë sallallahu alaihi wasallam. Është ajo që kam thonë morrë për të mësimja apo apo marrë është në kundërshtim me kësaj. Prandaj do të bëni kenar, mundit privilegju, mundit të, mundi të nderuam që Allah na ka mësuar që na me vesh ton me një dërgujtë porositi e me me me zemrën ton me besue me me gjymtyrë ton me zbatukto porositë e uzime që nei dha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. A dhe këto janë dy porositi që sot i trajtova e kësto pëllëtsojnë 5, ka mbët edhe 2 për gjymonarës me një sholla, 7 përësi që i dha pejgamberi, e so sotan e bu, e bu, dherrit. e dherrit. Ane përësi e par, ti dua të shkretit dhe të varfrit, dhe të jemë afertyna, të shikoj në atë që është më poshtë, e jo në atë që është më naltë, të po, ti mbaj lidhet farfistore, edhe në qësa ta nuk i mbajnë me mu. E 4. Mas të brengosem për për dirës e jam në rrugën e Zotit, jam në vërtetën, dhe ta them të vërtetën edhe në qofë se është të hithën. Për rësi, i dha Muhammedi sallallahu sallam shokët e ti e për masti edhe, edhe neve. Allah në mundësof që me e ndjekë rrugën e Muhammedi sallallahu sallam. Allah në nëse Zotit nga bën krenarë dhe të ndihemi me në vërtetë, të privilegjuar dhe të mëruar dhe Allah të mirë njahës për mirësi dhe begatina e kësaj feje. Me kaç po japim fund të në, të dorëzozëm mos tarin fund që ti po ripar me mbush safat mirë, ngasë ka vëzë ka mbëjti në fundatin këmbë. Edhi që ka edhe ti që ka mbëjti jashtë, mi po sot kemi mundsi ti lëshojmë vend vëzërveton që të kan mundsi me ulë edhe ta brënda xhamit. Atë moshë safat mirë, kudo që shëni zbrastit brana safet ose përpara mbushën një e mirë, ngasë shkurt të kemi nuk është gjatë me radh xhami, prandaj ti përshem safat si duhet. Zoti të shpëlbeft. وخاص بالرياضة فصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا